Her er de sorte spejder, en ny version. Hver dag er klokken to, for en sensation. Anders, prøv lige at sige noget. Ja. Prøv lige at sige noget igen. Øhm, velkommen til de sorte spejder. Jens, prøv lige at sige noget. Hallo, hallo. Ja. Yeah. Er det ikke rart? Det er rart. Kære lytter, vi skal beklage, at uh, de første 20 minutter cirka er programmet... Uh, virkede lidt rodet. Lidt kaotiske. Mm. Øh, det gjorde de simpelthen. Der var tekniske genvårdigheder. Der var problemer. Det der var jeg var ved at blive meget sur. Det var bare lige for at forklare. Mm. Men nu er vi her, og vi sidder i vores gode gamle studie. Og jeg, hvis vi er en det heldige, tror jeg at også, at webcamet virker Nå, øh, om lidt. Altså, alt er godt. Det, der sker, det er, at nede i kælderen, eller nede i stueetagen ja. øh, af derbyen, af vores afdeling, p afdeling, der øh, står Damian Rice nede sammen med fem andre musikanter oh ja. Og skal spille tre numre for os senere i programmet Faktisk senere i den her time Ja, og, øh, der skal det også snart tage i gang Ja, det, det er lige det vi skal Men jeg vil bare sige, at han skal spille dernede fra Og det bliver, tror jeg, helt fantastisk Tre numre, det er en minikoncert det, det kan vi jo godt kalde det, ikke? Det kan vi Og øh, vi vil på et tidspunkt stille om til vores kælder dernede Stuen Stuen Og dernede, der står han Damian Rice Du kan måske lige åbne mikrofoner, så man bare lige kan høre, dig de er der Oh, yeah. så, står de, så står de dernede og øh, spiller, og det bliver fantastisk. Ja, tror jeg. Om et øjeblik øh, kan vi også offentliggøre, hvilke nummer de vil spille. Jamen, jeg bliver bare lidt øh, lidt stille, fordi det er mit store idol, og så er vi nødt til at løbe heroppe. Ja, det var også. Oh. Øh, Anders Lund Madsen, du er mega fan af Damian Rice. Ja, okay. Og øh, nu kommer Jon fra, fra Damians pladsedskab ind med, med P&A. Oh. Øh, hvilke nummer det er, at han vil spille, og hvem der er med i bandet. Åh, oh, hvor godt. Tak, Jon. Øh... Damien Rice vil senere at spille Brutal Tree, Nine Crimes og nummeret Elephant, som du har fået lov til at ønske, Anders. Åh ja, fedt. Det er et topnummer. Men prøv lige at fortælle, du er stor fan af ham, prøv lige at fortælle. Ja. Hvordan det hænger sammen? Øhm, det startede i øh, San Francisco øh, for tre år siden, øh, hvor jeg gik rundt øh, med min øh, familie i, øh, inde i byen. Øh, hvis man har været i San Francisco, det er jo sådan en stor by, man kan godt blive lidt betuttet. Øh, vi havde lige været på en lang øh, ferie på Hawaii, mm. og så var vi i San Francisco. Og Hvor visker du altså? Jamen det er fordi, jeg bliver lidt... Øh, det ved jeg, sgu ikke. Det bare... jeg taler ikke højere i dag, tror jeg. Jo, det gør du, for det bliver det svært for folk at høre dig. Jamen, som... Men er det... du sur nu? Du skal ikke. Nej, jeg er ikke, nej, jeg er ikke sur. Øh, og så, øh, så, så tog min øh, kone en tilfældig plade i en boghandel. Hmm. Og, øh, og så var det Damon Rice. Og det var ikke en, jeg kendte, eller nogen andre, der kendte. Men så hørte vi den resten af den tur. Og det var en øh, fantastisk plade. Det er den første, han har lavet. Nu har han så lavet en Was til. The Warning, Nej. Den hedder O, oh. oh, Men ja. det er bare et O. Ah, ja, ja og derfor så er det jo en, en vidunderlig ting. Når man, det bedste musik i verden er det, man finder tilfældigt jo. Der er jo meget, som man hører i radioen, og så er der meget, som man får anbefalet af venner og bekendte. Mm. Øh, men ind meget, meget sjældent, så sker det, at man går ind et sted, og, og, og, og det kan jeg kun anbefale, at man gør det ofte, og så bare tager en blade, fordi at, øh, at man får ondt af den, eller, eller den på en eller anden måde bare ser rar ud. Øh, og det kan jo ændre ens liv fuldstændig. Det her, det ændrede mit liv, og, og, og, og, og det, er jo, det er jo fantastisk at se ham, at han, er, han ser utrolig rar ud. Øh, og, og så og der er en, øh, et, et orkester med og sådan noget, så, så det, det kan godt, det er jo ligesom, hvis, hvis Oasis kom, tror jeg, for dig. Det hele, det tror jeg. Øh, og der, og man, bliver, man, man kan jo godt blive næsten, øh, det er jo lidt svært, det er jo svært også at forklare, fordi det er jo sådan noget, musik er jo, der er jo ikke noget bedre i hele verden til at formidle følelser end musik. Jeg tror, altså alt det, som man har med, med film og, og litteratur, de er rigtig, rigtig misundelige i alle dem, der skriver og laver film. Og, og så videre, og teater, jeg ved ikke hvad, fordi at, at man kan gøre så meget, man kan ikke gøre det, som musik kan, fordi det kan på en eneste øjeblik sætte en ind i en stemning, som intet andet kan, og, og det er jo det, som alle os, der ikke kan spille musik, bliver jeg bliver i hvert fald meget misundende, og meget imponeret, når det sker. Mm. Det er jo også det, at, at folk kan komme op og en helt frygtelig musik, fordi de har så forskellige smag det er jo noget med, hvad det vækker i en. Vi diskuterede uh, Yasu, kan du stemme? Ja, Wens klarke er det tidligere på dagen, ja. hvor jeg sad og rådede min iTunes og skulle finde noget musik, hvis vi skulle nu uh, spille noget andet musik end det, som ja, ja. computerne er umiddelbart spillet ud. Yeah. Og det gør vi jo tit. Ja. Så uh, siger jeg Jens, Åh det er lort. Det kan du altså ikke lide. Det er ikke lige mig. Uh, jeg har det sådan, vi sidder jo.. Det fordi jeg ikke var gammel nok åbenbart. Nej, vi sidder jo tit og snakker om lytterne der skriver, an, Åh, kæft, hvor var det noget. Det er, noget? Ja, ja. Det er ja. sådan lidt. Jamen, det, er jo... det, det er ikke så svært, når man prøver, det, det er fede, og du sagde det så godt før mange gange. Så tager man noget, enten får man ond af den, øh, Se en, den ene, den står der, eller også ser man den ser spændende ud, ja. og så hører man det. Så kan man synes, det er noget lort. Ja. ja det man jeg kan også, også synes, det er fantastisk. Mm. Men jeg ja, lå mig, vi får mange plader herinde, vi lytter igennem. Ja, for hvor jeg. vi siger, det er nok ikke så godt. Men Ej. vi hørte det. Ja. Og vi hørte det, ja. inden vi sagde noget om det. Ja. Og jeg ved godt, du har hørt meget Jesu, Jens, så derfor kunne du godt tillade dig, at, sige, at du ikke kunne lide det. Men, men du mindede lidt om en lytter, som var meget sur. Er Tænk, at jeg skulle høre dig ikke for dig. Ja. <laughs> Må jeg lige lade os op fra Ekstrabladet i dag? Ja. Massen i succes. Massen i succes. Gale Anders Lund massen og hans begavede bror Peter oh. <laughs> kan have glædet sig over et kæmpe ryk ind til deres nye show, inden nær På kort tid har Bellevue Teateret solgt 50.000 billetter. Ja. Det er jo rigtigt. Ja. Men så kunne jeg godt tænke mig at vide det citat, jeg læser op nu. Er det dig, der har sagt det, eller er det Peter, der har sagt følgende? Spændende. Det er slet ikke til at forstå. Vi er jo bare to knægte fra forestederne. Vi fælder en lille tårer hver aften efter forestillingen siger brødrene. Ja. Hvem har sagt det, Jens? Øh, det er pænt. Kan du fortælle mig, i hvilken... Altså, jeg ved godt, hvilken forbindelse han sagde det, men hvorfor siger han det? Han, han siger det, fordi at, uh, noget af det værste, der kan ske, hvis man uh, er... får succes med en, med en ting, man laver, mm. det er, at man siger, at man er fed. Ja. Så det allervigtigste, når man... Uh, i det tilfælde, at man, at man får succes, det er at sige, jeg er mig. Jeg er mig. Jeg lægger mig ned. Det er sikkert ikke min skyld. Så det er et forsøg på, og det synes jeg er et meget smukt forsøg på. Jeg tror måske lige der med at fælde en tår, der går vi lige over. Fordi det gør vi reelt ikke. Vi er enormt glade, fordi det er jo fantastisk, at der er fuldt. Det er, er fuld, super fantastisk. Ja, Men jeg vil sige, vi ikke, vi sidder ikke og græder vel. Men jeg tror, og jeg forstår ham godt, fordi at, at det er jo det, er jo det det er jo det, man, altså det er så pissevigtigt. Men der, jo der er så ikke, er ikke så København sig, København. Anders, der er en ting, jeg skal forstille. Der er ikke så lang tid til Røgmort nomineren, ikke? Det er jo teaterernes bodil. Ja, det Oscar. er talernes Oscar. Ikke? Ja. Og, og, og forrige gang, da vi havde lavet et stykke for to år siden, ikke? og så var der jo en føler fra Rømerkomiteen, om vi havde lyst til eventuelt at optræde den aften. Og ah. så tænker man, nå okay, så er det jo nok fordi, man sådan er rimelig nomineret, ikke? Fordi at, ellers bliver man jo ikke bare heddet ind, for det er jo man får fire flasker af rådgivning, ikke? Så det er jo ikke. Så det ville vi jo meget gerne. Men så viste det sig så. At vi var ikke engang nomineret, øh, og så var det jo her svært at, øh, og, og, sige, nej. at sige nej til at optræde, fordi at jeg blev jo indebrændt over, at, at vi ikke var nomineret. og så Men øh, jeg bliver men nomineret til en rømmer? og der var det. Det begav at lave noget teater? nyskabende øh, scenekunst på en eller anden måde. Altså noget, der er specielt, noget, der er godt. Hvor mange gange har Pia Pallesen vundet den? Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Jeg tror, han har... Nå, men jeg, men jeg, når... nu skal vi jo konkurrere med Matt Dorn. Nej, det er faktisk næste år. Øh, ja, men vi skal, skal jo snart se senere. Matt som musical fantastisk fundet på. Det er rigtig Nej, godt. Det er, det er det godt. Og på også fight, kan jeg forstå. Ja, også rigtig fedt. Og så Olsen som men, musical. Øh, det, er, vi... det er bare fedt fundet på. Det, det, er, jeg, for... det er det altså. Jamen, Det vil bare vil sige, det er bare, at det var et grund til, at han, han, og vi virker... Øh, det er jo fordi, vi håber stadig, at der er måske er håb for, at vi kan få en nominering. Hvis, hvis, det hvis vi så kender en, og du er en af mine bedste venner. Ja. Hvis du... så så vil jeg blive stolt. Ja, Hvis du, sådan, ja. bare det at være nomineret er altså også godt, altså. Ja, bestemt Det er også det øh, At være nomineret også, og, og, i det kongelige. Ja. Og kære Kan jeg ven forhåbentlig er programmet De sorte Ja. ja. Jeg er også stolt i Rigtig nu Jeg er mega hammer stolt Ja I'm proud Bare okay. lige for at sige det var engelsk Fordi ja. det forstår de også ned under ja. We are very proud to have uh, Mr. Damien Reis and Dan ja, Jamen prøv at høre. Vi skal nu skue op. Now we're gonna turn up. Ja, ja, det, det skal vi, sige. vi vi har jo talt med dem, hvordan. Oh, ja, okay. I stueetagen ja. i DR-byen står Damian Rice klar med... En minikoncert. Han har ham han. selv en guitar, et piano, en cello, en bass, percussion og en guitar mere. Ja. De skal spille tre numre. Det er Ruthless Tree, Det er Nine Crimes og Det er Elephant. Så det er nu, at fævekronen måske er i bordet, ja. Lyt med. Glæd jer. Det her, det bliver rigtig, rigtig smukt. Ladies and gentlemen, Damian Rice. What I want from you is empty your head. Well, they say be true and don't stain your bed. But we do what we need to be free. And this leans on me like a rootless tree. What I want from us is empty our minds. But we fade. Far fracture the times And We go blind when we've needed to see And this leans on me just like a ruler Not what I do. It's the wrong kind of place to be thinking of you. It's the wrong time for somebody new. It's a small crime, and I've got no excuse. And is that all right? Yeah. I give my gun away. It's loaded, is that all right, yeah? If you don't shoot it, how am I supposed to hold it? Is that all right, yeah? I give my gun away when it's loaded. Is that all right, is that all right with you? Leave me out with the waste. This is not what I do. It's the wrong kind of space To be cheating on you It's the wrong time When she's pulling me through It's a small crime And I've got no excuse and Is that all right? Yeah. Forgive my God away when it's alone Is that all right? If you don't shoot it, how am I supposed to This has got to die. I said, this has got to stop. And this has got to lie down. With someone else on top. Well, you can keep me pinned, because it's easier to tease. But you can't paint an elephant, well, quite as good as she. She may cry like a baby and she may drive. So why'd you have to lie? Now take it on your crotch, the pillow in your pillowcase. It's easier to talk. Think do you think you've do fall upon your knees, do you sit within your picture, do you still forget the breeze, she may walk down down with someone else on top you can both keep me pure cause it's easier to tease. but you can't make me happy V-No, no. Quite as good as me. Oh. Will you know that's a lie? Mm. Damian Rice direkte i det sorte spejder med nummeret før det var det 9 Crimes, og det første nummer, han spillede, var Rootless Tree. Thank you very, very much. Damien Rice live her på B3, og det skal der da love for at være en oplevelse. Hvad siger du, Jens? Jeg synes, det lød ualmindeligt godt. Du var jo dernede. Han øh, så også godt ud. Har man en, en flot fyr? Ja, det er han. Sådan Lidt.. Øh, lidt grungeagtig, øh, de tidlige de vætter måske lidt kortere, sådan lidt ja. øh, bølget, krøllet. Skal også. vi ikke også prøve at få Pearl Jam i studiet? egentlig? Når de kommer og spiller? Jo, det synes jeg er sort. Det er, det er god, den 9. Det, juni eller sådan noget. Ikke? Ja. Det er lige inden vi stopper med at sende, inden vi går på sommerferie. Det kunne være stort. Vi mangler Anders nogen massen. Øh, og jeg ved godt, hvorfor vi mangler ham. Det er fordi Anders står dernede. Det der. Som sagt, som Anders selv fortalt, det er en stor idol. Han står helt sikkert dernede nu for at få en autograf til hans kone. Gry kommer og nikker. Er det ikke rigtigt? Har han taget alle, to albums med, som Damien har lavet, og nu skal Anders have en autograf. Men okay, så laver vi da bare radioen alene. Ja, ja. Skal vi spille de sjove klip? Det kan vi godt. Vi kan også lige fortælle lidt om de der fine mislyd, der var undervejs. Nu stod jeg dernede og kiggede. Nå ja, det er det, er. Og der kom midt i, øh, lige efter slutningen af andet af første nummer, kom der sådan noget meget sjovt lyd. Det var en øh, strengen på gitaren, der sprang den blev så heldigvis giftet under andet nummer, hvor han spillede på det der Hammond Aul, der stod mm. der. Og det var også derfor, der var nogle grimme lyde der mellem andet og tredje nummer, hvor at han satte øh, stikket i gitaren igen. Der er selvfølgelig mange, der har skrevet for mailen omkring, hvad de synes om det og sådan noget. Ikke? Og der er mange, der rigtig mange, der godt kunne lide det. Og der er rigtig mange, der godt vil have billetter til i aften. Øh, og der er også mange, som øh, funder det for noget klunkeri, det er jo værre end Thomas Helme og sådan noget. Ikke? Men der er også rigtig mange, der gerne vil have billetterne, og vi har også altså to billetter. Øh, vi er godt ved, ved af med scenen. Nå, der kommer! Der kommer han! Fik du autograf, Anders? Ej, pis, det glemte jeg. Hvorfor var du sådan nede så lang tid? Øh, jeg skulle bare sige tak for øh, god musik. Nå, var du god. Ja, han var rigtig sød. Du fik ikke... Øh, du fik ingen autograf? Ej. Jeg troede, du skulle have autograf til familien og sådan noget. Nej, det glemte jeg. Det ville jeg da have fået, hvis jeg var dig. Jamen, det... Øh, det er da også noget pis. Nå. Der var en, der skrev om koncerten her. Det er Benny. Benny? Han mm, har fundet ud af en ting. Sidder og kører bil. Mm. Og når man hører stille god musik, som Damian Rice, kører man stille og fornuftigt. Hvorimod, hvis man hører hård musik, så får folk fingeren. Godt. Det tror jeg ikke. rigtigt. Kære venner, øh, mm. der er mange, især det mandlige segment af, af lytterne mm. her på programmet. Især håndværkerne, kan jeg forstå, har i det sidste stykke tid, sidste par uger, sendt mails ind, hver gang vi har haft helt bestemt personlige Hvor ja. Totalt stemmen lører. Mm. hun er single. Øh, der må sige nej Ja, hendes kæreste bor i USA, så det skal jeg ikke kunne sige Men det er jo uh, Gry, hej Gry Hej Anders Og velkommen til programmet Tak skal Velkommen til programmet, du har jo været med hele tiden nu Ja, du er programmet Ja, velkommen det, til Sådan kan man også se på det Gry, uh, Gry, har du haft en god dag? Ja, det har jeg Det var lidt stressende der for den sidste time Ja, men, men du klarede det? Jeg klarede det Og hvad var din mest, kan man sige, den mest emotionelle oplevelse, du har haft den sidste time? Oh, det var da de alle sammen skulle have kaffe, og man skulle igennem den der slusedør, og man holder en stor bakke, og så skal man bruge sit kort, og dørene åbner indad mod dig. Mm. Det er ikke det smarteste, når man står med en stor bakke. Gry, øh, hvad skal du lave weekenden? Øhm, på søndag har vi øh, farmor, farfar og børnebørn dag. Uh. Det, vil vi du skal ikke på kunne det vil ikke kunne holde dig tilbage for, altså holde dig tilbage for at gå ud lørdag, jo vel? Nej, Nej, det ville det ikke. Har du planer om at gå ud lørdag? Uh, ikke nu. Jeg uh, skal spise middag med veninderne på fredag. Uh. Så du skal måske ud fredag? Ja, yeah, men den ene er lige blevet mor. Uh. Så, uh, men måske uh, siger hun, at jeg skal drikke mig fuld, sådan så hun kan leve lidt gennem mig. Hvad? Hva, hvordan vil det så være? Hvordan, men det vil bliver, den? vi går nok ikke ud Nej, i Nej, men by. hvordan ville du så opføre dig, hvis du skulle leve gennem hende? Ja, godt. Hvis hun skulle leve igennem Ja, mig. ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Altså, hvis du skulle opføre hendes krop eller... Uh, liv, ikke? Drikken... Ja, masse ja. Ja, og så, op, og så, op på bordet og Hvor, så op, af med hvad, hvad der? tøjet er det rigtigt, hvad sker der op på bordet så der? der er det der gode trick med at tage behåen af under skjorten og sige hun ud gennem ærmerne jeg tror, det er nok, for jeg tror ikke, og så noget svinger man den rundt om hovedet eller op over hovedet <laughs> <laughs> <laughs> hvad gør man så bagefter, hvad gør man med cremen? eller, Ej, men, øh, der er ikke noget <laughs> arbejde der bliver lavet på arbejdspladsen Tænker, der, der med, ja, der er, der, nu. med the baby powder det er fint, det er fint. Prøv at sige noget mere, prøv at sige noget mere. Nej, for de får de lige en lille sned. Okay. Baby powder. Sige noget mere. Cream. Lotion. prøv at sige. Ja, si. si. Rubbing all over my body. Prøv at sige salt. Salt. Åh. Oh. For satan, grys. I morgen er Kjeldt Holtz, så står på vores Forhåbentlig, der er med i programmet her. Ja, og sammen Hans. med Carsten Holtz. Carsten Holm, ja. Carsten Holm, ja. Ikke Carsten Holm, fordi han er ikke, har noget med det her program at gøre. Nej, nej, nej, nej. Han bor i en bjørn. Han bor inde i en bjørn, der er ude i hullet. Jeg kan sige, du sidder sammen med, eller sammen med... Jeg sidder sammen med øh, Jyske Bank. Øh, Anders øh, Jens, vores webmaster ja. og vores producer, har gennem længere tid øh, stukket det her blad i hånden på mig. Ja. Jyske Bank Nyt mm. og sagt, øh, stil de her spørgsmål til Anders og se, hvad der sker. Ja. Og det glæder jeg mig meget til, fordi du har svaret bag på Jyske Bank Jyske Bank er jo et blad, der udkommer i 850.000 eksemplarer ja. til de danske husstande. Og så tænkte jeg, ved du hvad, de ringer og spurgte, om jeg vil være med, så jeg vil ved du hvad? Det er der ingen grund til at skamme sig Jeg ser flot ud. Du ser flot ud, og ved du hvad du gøre? Du ser også rar ud. Og øh, hvem har fået en ny kasker i det er de Jyske Bank? Det tror jeg ikke, du har, fordi du har Nordea, kan jeg forstå. Nej, ja, det har jeg nemlig. <laughs> okay. Og det, synes jeg, er endnu en smuk træk. Ja. Du, hvis du nu havde en konsulentbank, så, så kunne det være, at du fik en eller anden rentesats. Eller Men det noget. gør jeg ikke. Det gør du næppe, no. når du har den i Nordea. Der er ikke nogen skumle bagtænker der. Det kan, er der, Anders Fisk, Så vil jeg virkelig gerne Nej, høre. nej, nej. Det er sådan, at... Nej, øh, ligesom, øh, det kan jeg vende med at sige tilbage efter. Ligesom, at... Øh, det er lige meget. Ligesom der er nogen her på stedet, når de bliver ringet op og ser og hører fx. Oh ja. Og så siger de ja. Og så er der selvfølgelig nogen, der var også lytter og skriver på et tidspunkt, hvor fanden man gad at være med i Jyske Banknyt. Men jeg har slet man kan starte med at diskutere, hvorfor stiller man op til sådan nogle interviews. Det gør man selvfølgelig, fordi at øh, det er godt for programmet, tror jeg. Absolut. Og hvis der er, lad os bare sige, 200.000 kunder, eller hvor mange dyske bank har, ja. der får det der blad, så ja. er der meget god reklame. Så kan man da håbe, at de begynder at lytte til programmet. Men jeg tror ikke, der er nogen. Øh, Jens, har du tænkt det her? Det var for meget Anders, bagpå? på. Nej, det har jeg ikke. Nej, nej, nej, nej, men det var bare lige for at komme. Det var ikke for at undskylde eller noget. Nå, men jeg har det på samme måde. Ja. Jeg er måske indbrændt, og lige ringet til mig. Sådan er det. Jeg tror godt, du regner med, at du siger bare til, så øh, ringer de. <laughs> det nok Anders vil gerne... Nej, fortæl. Øh, hvad er for dig en formue værd? Så har jeg skrevet, det er min lille familie. Ja. Er det ikke rigtigt? Ja. Øh, du har så skrevet din datter, men jeg er glad for, at du også innoverer. Min kæreste også. Min Ja. Og jeg kan så sige, at øh, efter det der... Ja. Jeg er jo ikke så heldig, så man får et, et opslag i Ekstra Bladet. som Thomas Madvik gjorde, er min, øh, min rigtig god ven og øh, tidligere kollega også. Men ja. uh, Thomas, min god ven, var et opslag, altså to sider i i Ekstrabladet, hvor han snakker sin min kæreste hele tiden. Og så siger min kæreste, at det er da sjovt, at du aldrig nævner mig. Og så er det sådan at det er Jyske Bank nyt for helvede. Det er jo ikke erotika eller de gule sider, skal jeg til sige. De gode sider. Nå. Jeg synes, det går godt. Ja, Hvem står du i evig gæld til, spørger det så? Så har jeg sagt Amager Bogade. Eller der Amager Bogade. Ja, det er nødvendigt. Ja. Det synes jeg er godt sagt. Mm. Hvorfor fik du din første lønseddel, Anders? For ja det er lidt blevet en quiz, om han kan huske et spørgsmål? <laughs> ja, ja. Ja, okay. Det virker, det virker. Ja, det I like it. Hvad er dit livs hidtil bedste investering, spørger de så? Det ur. Ja, først er du rundt om noget fast ejendom. <laughs> Siger det? Det synes jeg er meget sjovt. Nå ja, det er det er... Ja. Du har valgt at bruge til leje nu. I ja, har jeg er lidt jeg... i Byggebo. <laughs> jeg bruger jo øh, til leje nu, hvor... Er det er i Ørestaden jo, hvor at, øh, ja. det virkelig går godt med at få så lejlighed af øjeblikket. Ja. ja. Men øh, det er rigtigt, så spag i 80'erne, hvor det ikke flyttede sådan mere. Der ejede du simpelthen. Jeg Ej, ejede fra 93 Nå, okay. til øh, 2004, Og så valgte jeg at sige, hvor der var at jeg gider ikke mere. Nej, det stiger for hurtigt. Det er, men det er simpelthen renterne altså, og alt sådan. det er simpelthen. Ja, det, du bliver angst. Okay. Øh, hvordan ser dit første minde fra en bank ud, spørger de så. Det er SDS Jøvstyk Stationsby. Og du havde en jeanskonto? Ja, det havde en jeanskonto. Hvad Kortet.. Øh, jamen så har han sådan hævekort, altså du ikke i dankort, du kunne ikke trække over eller noget. Det var dit hævkort. Og så øh, forestil dig at korte, det var, sådan, det var ikke teens-stof, men billedet af noget, der skulle forestille dig teens-stof. kommer ja. ja. Kofferbrugselsstoffer. Ja, okay. Fedt. Og det virkede? meget er interessant for lytterne, det her, Jens. Det virkede virkelig godt for noget at ja, ja. Hvad drømte du om at få råd til som barn, spørger de så? Det kan jeg ikke huske, hvad jeg svarede der. Øh, jeg kan ikke rigtig huske, det siger du også, her. <laughs> øh, men nok en ordentlig bil. Eller måske en cykel. En del af min hjerne forsvandt ja. på den såkaldte skæve sten. Ja. Og <laughs> nu forstår jeg. Gud, det er jo meget ærligt. Altså, det er hvis man bank, jeg, ringer jeg, og spørger. <laughs> ja, hvis du skal banknytte, så kan jeg lige så godt sige, ja, der blev der røget nogle der pinde. Der blev røget nogle der pinde, blev røget penge. Nogle pinde, der blev røget noget crackpipe. pipe. Og så, se, hvad er du rig på? Oplevelser. Og Ej, mennesker. Nej, jeg har ikke sagt det. Oplevelser, Oplevelser og gode musik, rejser og mennesker. Gode venner, ja. Og til sidst, er der noget, du mener, ikke kan købes for penge? Rigtige venner han jeg må mm, ja. ja, altså jeg lige høre til, til over, hjenser, der, or, overskriften, ja. om det er, er lykkedes at finde. Drøm om 350 hestekræfter i familiebilen. Der røg vi lige under barnen, som man siger. Kan sige, hvor kan er der øh, i, i Skoda, Skoda Fabia, det er jo det, der er 101 hestes. Men det er 101 toptunede heste, som faktisk arbejder som jeg arbejder jeg 300. Jeg har ikke alting er en forhandling. Øh, gry. Ja. Yeah. Der var lige noget, vi ikke fik sagt. Altså, vi skal måske lige sige, at der er mange, der siger, at øh, øh, vi går at kigge på webcam'en op. Kan høre gry? i radioen. Yeah. Ja. Øh, og så må man lige sige, øh, vi slukker jo for webcam'en, for din identitet er jo lidt hemmelig. Men jeg kan sige, yeah. må jeg sige, hvordan du ser ud i dag? Yeah. Ja. Skolpigeuniform. Men meget, meget, meget kortere øh, nederdel naturligvis. Men den er selvfølgelig rød rødder, det der tørneværk. Nå, sådan skulle. Nu er jeg jo er helt tabt. Jeg har skrevet en egen skoleuniform. Catholic schoolgirl. Okay. Rottehæner? Ja. Yeah. Stikpind. Mm. Og en meget meget nedring i Sorry, grøn, mom. Du sagde noget. Øh, og hvad var det, du sagde, Du sagde, at du, du stiller op til Paradise Hotel næste gang? Ikke? Ja, jeg er i gang med at samle et bund sammen, <laughs> siden, jeg når jeg stiller vil. op til Paradise Hotel. Det tror jeg, du ja. Ja. Grøn, øh, Men der var en rettelse. Ikke en rettelse. En præcision? Ja, yeah, fordi det hedder jo ikke rub cream all over my body. Det er jo selvfølgelig <laughs> lotion men okay. <coughs> Medmindre det er whipped cream. Anders, nu synes jeg, det er at du hoster ind, og folk sidder med skal... deres feo og prøver at få det op. Så kan du ikke sige... <laughs> boys milk i stedet for. <laughs> Nej, det tror jeg ikke lige er stramt Men kan du ikke bare... Cream uh, lige... of some young guy. Nej, det skal det tror jeg, vi skal... <laughs> uh, nu skal vi have noget musik. Til sidst lige Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Tak skal, skal, skal du have. Kan du bare ud på din plads igen? Tak skal du have. Ja. Og hen en colaer. Ja, hen nogle colaer. Et eller andet. gør der lidt til. Ja, i stedet for. Øhm. Vi skal til et segment af programmet, jeg glæder mig meget til. Jeg håber også andre gør. Det er et segment, som er utrolig velkendt efterhånden. Men Anders, har du den nye jingle klar? Er det nyt? Ja. Nej, jeg skal spille den her overfra så. Øjeblik. Åh, pis. Nej, øjeblik. I mellem kan jeg sige, at der er stadig billetter til Olsen, banden. Der er ikke udholdenhed endnu. Næsten. Jeg. jeg kan sige, at det her. Det er... Ved Morten. du, hvad jeg sige noget? Æ, I munden på dig. Æ, du ved, Æ, Ricky Chavez, mm. som muligvis er en af de ø, sjoveste mænd i. Han er den sjoveste mand i verden. England. Mm. Ja, han er virkelig, virkelig Han er utrolig fantastisk. Han er jo ø, lige ved at skulle ud på en ny stand-up-tur, som er hans første egentlige stand-up-tur, jo. Æ, Ej, der er det, det er løgn, for han lavede Animals. Ja, men det var ikke stand-up, det var foredrag. Det var Animals! Lignende. Det var sgu ikke kun foredrag. Det var heller ikke en tur. Jeg ved ikke, om han på tur. Jeg så i hvert fald bare set, øh, Det er også fuldstændig uden skal Han skal ud på noget, og det, er, og det bliver spændende. Og så sat, blev billetterne jo sat til salg her i forrige øh, Og der blev solgt 100.000 billetter på 9 minutter. <tøv> det er en verdensrækort. Han er rig. Fik du det at vide en dag før? Nej, for jeg har ikke det med en engelsk billet net. Oh, Men er det, det er at sætte 100.000 på 9 minutter, det er, det er aldrig nogensinde gjort før. I, i. Det er jo Rolling Stones. Altså, det er jo... Det er jo Ja ja det er I går aftes så er den gid. I går aftes sad Kåre jeg hjemme vi? og så ekstras, øh, ekstramaterialet materialet til ekstras. Har I Extra, I set extras det? Ja nej. Hvor de tager producenten øh, produceren ind. Meget sjov og hvordan de prøver at få fat i Leonardo DiCaprio mm. som skal være med i afsnit, Har I set det? Nej. Kære øh, lytter gå ud og køb DVD'en ekstras sæson 1. Og se øh, ekstra materiale det er på der med sjov. Hvis ikke jeg så fejl, så ligger det også på YouTube, hvor man lige kan se lidt grødbyder fra. Ja, ja, selvfølgelig. Nå, men øh, skal vi prøve at spille det enkelt? Jeg kan ja, sige, tak. det her det er jo en ren demo. En ren demo-version. Ja, jamen, det er. Erhvervsnyt i de sorte spider. Den skal lige arbejdes lidt med. Remer. Sådan, så var det sådan der, du lavede back to back målremmer? Var det det? Remer, vores øh... whipman, whipman. Nej, nej, streamer, p 3 Streamer, <laughs> Stream, streamer. Det <laughs> var faktisk ved at finde ud af, at vi på bilen. <laughs> du sker det noget mærkeligt i programmet her. Hvad sker der? Det sker bare, at vi skal videre lidt, ikke? Nej, nej, men du skal. Jeg har et Einstein. Men så til at Jamen, du er i gang med at omme studiet. Kommer erhvervsnyt Okay, men du skal nødt til at sætte sætninger til fordi der er en ny tilføjelse til erhvervsnyt i jinglen, som jeg havde glemt at sige, du skulle sige, eller som faktisk Jens skal sige. Ja, hvad skal jeg sige? Du skal sige erhvervsnyt nu med tæppetips. tips. Tippe tips. Ja. Okay. Okay. Kan så sige det endnu en Nej, først og sidst. Penge, erhvervsnyt, massen nu med tips. Sådan. Ja. Øh, jeg synes fordi mange investerer i tæpper. Mm -hmm. Og øh, så forsvandt jeg. Ja. Nej, men det er bare, fordi jeg sidder og finder musik. Okay. Også. Mange investerer øh, i tæpper, øh, fordi at der, kan man kom... der kan man kombinere øh, med at øh, både... Og, øh... Så er du færdig med at tjekke musik, ikke? Så jeg kan høre, hvad jeg siger. Undskyld, Anders. Ja, det er okay. Øh, jeg synes... Ja, nej. Kom, ikke. kom nu, tæppetips. Kom nu, forhænger du kan godt. Mange de domper dem på motorvejen. Det er der flere, der har gjort. Øh, det, jeg ville sige var... At hvis man overvejer, så er der mange faldgrupper i tæppe investeringer. Fordi bare fordi det er fra Persien, så vil det ikke at være penge mere. En generel regel, hvis man står som tæppeinvestor og har penge, der sidder løs i lommen. Hvis man er tæppe grossist. Nej, tæppe, tæppe de vil af med dem. Ah. Domper dem nogle gange nede på Sydmotorvejen. Det er det. Køb persisk bidjar og nej. Det er altid godt. Og hold dig for tabris og risbaft. Mm. Det er sådan set de to regler, der findes. Var det her erhvervsnyt? Ja. Jo, altså køb af møller for forældre. Det var Erhvervsnyt, nu med Tips. Vi skal alle i gang med dagens udgave af Tils Bingo. Der er en, der lige har skrevet til os. Hvad kan grøn ikke? Kan vi ikke lave sådan en ringtone? Hvor Gry siger, pick up the phone, you start. Og der vil vi sige, nej hun vil ikke, men vi vil gerne lave en. Der vi lyder vil gerne sådan, lave en. Ja. Først, prøv at lave den. en. Altså, Frem med nu kommer Anders' version først. Pick up the phone, you start. Så kommer Jens. Pick up the phone, you start. Og så kommer jeg. Pick up the phone, you stud. Telefon start. Come on, tag den fra den. Jamen, så får folk okay. chancen. Så kan I optage på jer telefon og, og sådan noget. Ja, nu. Pick up the phone, you start. Okay, yes. Pick up the phone, you start. Okay, så, så tager jeg en for dem, hvis der er nogen, der foretrænger på dansk. Tag telefonen, din frækker. Vi uh, har seks minutter. så kan det nok være, at der er nogen, der fik optaget <laughs> nogle nye ringtoner. Så kan der der hver gang i døståret. Ja, så... Vi har revet no. rundt. Nu skal, skal øh. vi spille. Hvorfor, Hvorfor endte det her program igen i dag, som sådan en pjats? Tis, vi har ikke haft puttelyd endnu, og vi har heller ikke haft Ej, nogen dyr, er det der siger også. noget. Jeg har et, et hjerte også til det græske, <laughs> som er meget <laughs> stort. Mm. Ja, det er det jo. Det er det, du kan godt vi lide græsk. Jo. Nå, 70 ringer 20-telefoner. Ja. Øh, man ringer ind til os, når man mener, man har tillid. Benguanas vil vi har et øjeblik et nummer. Vi når kun én omgang. Ja. Og man skal kun ringe ind i dag, hvis man har lyst til at vinde billetter til boksekampen mellem Mikkel Kessler og en meksikaner på lørdag i parken, fordi... En Whistler. Øh, Roger Wietekker. Bokser han nu ud. <tryk> <tryk> øh, så kan vi vende Fordi billetter. det er det, man vinder. Vi skal nemlig af med de sidste to billetter i dag. Ja, der kommer selvfølgelig også en lille lavander en mulepose. En mulepose ja, det gør det. Men nu først det første nummer, jeg går ud fra at folk har lavet pladerne. Jeg taler nu, og jeg taler, og jeg tager det første nummer. Det første nummer 20. Øh, nu ringer Silke ikke engang ind. Nummer 20. Og jeg tager et nummer til. Hallo? Hallo? Ja, Tillespingo. Ja, det er fuldstændig meget. Tillykke. Men. Tillykke. Hvem har vi igennem? Det er Robert Hansen. er Robert. Altså, det er, det er ikke den, Robert. Vel? Nej, det kan vi høre, det ikke er. Men tillykke alligevel. Hvor ringer du fra, Robert Hansen? Jeg ringer fra Østerbro. Oh, Det er egentlig ringende heldigt nok, nu når man kan vinde bokseballetter i programmet. Jo. Ja, fordi det ligger jo også på Østerbro. Ja, det er lige ved siden af. Robert, tillykke. Robert, øh, Anders vil nu spørge dig om noget, som jeg ved, det kan ham på scenen. Hvad laver du til daglig, Robert? Jeg er buschauffør. I så du lige strækket. Er du rutebilschauffør? Handicap. chauffør. Men der var ikke strækket blandt handicapchaufføren? Hvad siger du? Var der arbejdsnedlæggelse blandt handicapchaufføren i Forgås? Nej, det var der ikke. Sådan. Robert, hvad er det sådan en mercedes Sprinter du kører i? Yes. Hvem kører du for? Jeg kører fra... Den ting, eller hvad er det? Åh... Kassi, vi havde en igennem i går, som kørte meget i Fiat Ducato. Har du nogle holdninger i et eventuelt sammenligningsspil mellem en sprinter og en Ducato? Du kender ikke Ducatoen, men jeg synes, sprinteren er rigtig god. Det, som gør den rigtig god, er det driftsikkerheden, eller er det oplevelsen af selve kørselen? Det er jo svært, anders. Det er jo lidt af begge del af det, ikke? Det tror Har du manuelgiver eller automatgear i, i sprinteren? Jo, det er automat. Må jeg spørge noget, fordi at jeg ved jo tit, at det er sådan, at vognmanden... Du har ikke selv vognmanden, Robert? Nej, det har jeg ikke. Så vognmanden, han skal jo ikke selv sidde ude og køre rundt, vel? Han har jo 80 biler der, og så vinder han licitationen for amtet, og så kører han det der handicapkørsel. Ja. Så kører han sådan en sprinter i sin en håndværkerudgave, og ikke noget om, det, om håndværkerudgaven. Problemet er bare, at han skal transportere, befordre patienter, så er den ikke rigtig afstivet hvad hedder sådan noget, afbalanceret til sådan noget. Så kører man det sådan i en håndværkervogn. Er din vogn en Mercedes Sprinter i med buschassis eller hvad man kalder det, affjering, eller med øh, håndværkeraffjering? Det er det bedste spørgsmål, du kan se her. <laughs> det bliver jo bygget op, ikke? For ja, men bliver det bygget på, med, bliver med en mur, på en murmestervogn, eller på, på hvor man siger, at det her, det er virkelig kram for folk, der skal køre i en Mercedes Sprinter, som passagerer og chauffør. Altså om det er bygget på hvad, siger du? En, en bus? Ja. På, er det bus? Er det busudgaven? Altså det ved jeg godt, det er fordi, der sidder i. Men ja. har man bare taget nogle sæder og sat dem ovenpå en Måmestermåne, Robert? Øh, nej, nej, mere, mere vil jeg ikke vide. Mere forlange er <laughs> jeg simpelthen ikke at vide af. Jamen det er også, du har ja. fået dit svar, Fordi det er det ikke. Det er en uh, customized sprinter. Ja. Jamen, er det, det hvor der er kreds... Det har Robert lige sagt. Er I godt skrevet det, Robert? Jo, jo. Sådan. Sådan. Ja, os se, Anders. Jamen, jeg synes, der ligger nede under. Jamen, der ligger altid ja. nede under en sprinter. Faktisk kan jeg godt gøre det dybbere. <laughs> 53 heste. Ja. Nå, øh, vi skal også til jer videre. Robert, du har vundet øh, en, øh, en mulepose, og i den mulepose, der ligger øh, to billetter til på lørdag. Og ja, jeg håber, at du det, ja. kan gøre god brug af dem. Ja, det, det gør jeg helt sikkert. Tak skal du have. Så vil jeg sige tak, fordi du var med, og have en rigtig god dag, Robert. Skal jeg ikke øh, skrive ind, når der ikke er noget med, at man at ind til rigtigt. Robert, øh, må jeg sige noget? Det, du skal gøre, det er, at du bliver hængende her, og så vil gry. Tag telefonen, er det ikke korrekt, Gry? Så vil du tage telefonen bagefter, fordi at det er sådan, at vi skal have den adresse rimelig hurtigt, fordi Nå, det er det sådan, er det at dine billetter, dem skal du have at vide, hvordan ja. det får fat i ja. du bliver det er ikke? Så du bare hænge her, du så, bliver så, skal... hængende, så ved Gry, så får du også en uh, personlig samtale med Gry. Øh, tak for i dag. Tak, for dig. Hej, det er godt. Ja. Hej. Må jeg ikke sende en hilsen i programmet? Jo, du må. Så skal det være til en butik, der hedder Resterød, tror jeg nok den hedder. Okay. Shop i København. Jeg ved bare, at de står og lytter derinde. og det er ikke fordi, jeg skal have tøj, for det er dametøj. Oh, fed. Ja, men måske det skal være men det er bare en god musik. Ristet, ristet, Riste, ristet brød. Ristet brød, Ja. Jeg synes, du lige lidt kædner med en lille skolepion vi får. Det særligt, jeg har der en. Skal jeg tage en på i morgen? Ja, tak, det vil jeg rigtig gerne have. Skal Gry og lave sådan mm. et olie, gummishow for en webgame? Nej, faktisk sidde og snakke med dig. Hvorfor bliver det sådan noget? Jamen, det er da nu det sådan, noget, sådan noget porno. Anders nu skal vi høre et dejligt stykke musik, og så er der. Nej, det skal vi ikke, fordi der er jo for pokker radiovis. Ja. Eller nyheder. Jeg har et, et hjerte også til det græske Som er meget stort ja. Jeg er virkelig den eneste, der synes, det der stjæling er rigtig sjovt Han siger, at han godt kan lide græsk Jeg synes også, det er sjovt altså, jeg, også... jeg har et, et ja, jeg hjerte ikke, så... også til det græske, som er meget stort Jeg tror folk det. get it, græsk <laughs> You it. Græsk. Græsk. Er... Jeg ved det ikke. gør det græsk, det græsk, det stjælling Hvad gør de i Grækenland med mændene? Jeg ved det ikke Undskyld Stig, have en rigtig god uh, torsdag Vi hører os ved igen i morgen Det er de sorte spejler hele. Klokken over for